بسم اللہ الرحمن الرحیم <تصفح> اقترب لننا سیرانی دشور خلق لیسابهم نساب کتاب دنی وهم فی غفلت مو بیت غفلت کذی معریون مخدر زون کی ما آتیهم من ذکر نراضی بیتا من ذکر حسن سیحت من ربهم طرف رب دین محدث تازہ تازہ اللہ سمعوهو مغربی اوری غیلر وهمی اللابون بیلو بکن کی داغی پرواہنے لگو لاہیتا قلوبهم غافل دی زمین دیدی لاہیتا قلوبهم غافل دی زمین دیدی واسرر نجو اللہین ظلمو واسرر نجو اللہین ظلمو او پتتوی جرجہ و قسام ظلمو تظالمہنمیم نہ تاخ تلف تو جربو <الحازا> غندر <تصفح> کی وئی اللہ اذا مے دا پیغمبر الا بشر مثلکم مگر دے بنیاد مستاس ہنتی افتاتونسحرات صورت لکو سحر جادوتا وانتم تصرون اتاسورت ګورئی پالوی یوتو خبر ربی ربیما یعلم القولہ وہی جی ته خبر وانی کو تا تاسو کوم خبر او کاله راغلي؟ رب ما یعلم قولات، پدی خبره dawnedی، آسمان کې الله دې په ځمکه کې، وہو السمی العلیم، او الله دور دن کې دار چا دا خبر، ال علیم په هوه دې دار چا ته حال وانی، گل قالو بلکې ایلوده مشرکان اضا احلام، چې دا قران گډوډ خونې ني بل قال بل کې ویلې دوی ادا عاش او احلام چې دا قران غوډه خو دې بل استراحه بلکې دا پیغمبر د زمان مزور کړي بل هو شاعر بلکې دا پیغمبر و شاعر فلیا ته نارو دي زمون ته نیو موځا کما ارسل الاولون لكسنر الیلیشینو اولن پیغمران ما امنت قبلهم ایمان نورور مخیردینا من قروتی نیوکلی وعلا احلک ناها چنو احلاکلو وغیل را افہم یومنون آیا دیو دنیمان راوری وما ارسلنا قبلکا انورالیگلی ممکستان محبوب اللہ رجالن مگر نارینا نوحی لہن وحیبن کولا ویتا فسئلو احلک وکری تپوشو کئی تاسو دے لمدخا ونداننا ان کنتم لا تعلنون کچر یعی تاسو چپوہ گئینا وما جعلناہم او نوگر غولی من دی لرا جسد ان لا یاکولو نتو آم چگن عیبتو آم ونن خورو سکر مسرکان وزید آفر اغنبر تو آم و لکھری بازار کو لکھر دی اللہ او ما جعلناہم او ما نوگر غولی نمو جو کرو دی لرا جسد ان داسے بدونینا لا یاکولو نتو آم چگن عیبتو آم نخورو وَمَا قانو خالينو لی په دنیا کېې شپې کېون صَدَقْنَا س صق مع هم الواده بیارو د نکو موږه په مرانو سره غواده پنجنا همې یادات نوررک لوجته ومن هغهچته مشاو چېمونه خو خشوهاهلق ن المصرفين او حاله کلومون غ مشرکان لقبلهلیتونې شکر ل د کی طالب یہ کہ استاس و شرافت میں یہ کرتوانا ہے شرافت تبی کتاب کے ذکر کو مستاس و شرافت سے استاس و فضیلت سے افلا تاکلون ایت اسراخن نہ کارمالی وکم قسمنا من قریہن اے سمرا اللہ ای دل دلکڑی دی من قریہن دہ ہند کлина وکم قسم قسم وید دلکول یاشیدکولہ یا اطمانا لحلاكتو وکم قسمنا او بیر حلاك لید من من قرية با اهل بکلنا كانت زعلمتا شوی غید علمان وانشانا بادهات با کلید فزدنین قومن آخرین قوم فلما حسوا هر کله چوب لد وغیب باسنا عذاب زمیا اذا هم نناسا منها با دی عذاب نیرکزون من دی دیالی دوم دی دیال اللہ یمور تاولا ترکزو من دی نو حی ورجئوا کای شیلا ما استو ترثتم شیہ چتا سنکرش ویتاو کی او کای شیدی خلو قرون طال علکم تسالون دیو دار چتا سن تپوس کیشی یعنی خامخار چتا سن تپوس کیشی قالو نویل بودو مشرکامی یا لنا هر خلاقت ځ ان کونا جوین یقی نن اونظالمان سما جالت تلکه د اووا هم نامې شه د دوعادي دغه چغا سرواتدي حتا جانا هم تردي چې برزو منیاوي حاً شو خاین او یخمرپته خا یخمر پرته ونا خلق نه مدللای فائدا کر مونږ اسمان او زموږ ما ده نه او دا کوم نظام چې په منږ اسمان او زمکی کې لا دین چې دنه منږ له وی کولې دا نه له وی کولې لو رضنا نتخذ لهوان کومږ را دله رلې نتخذ دا چونی څو منږ ولبا لتخذ ماهم المدنات مخاخه مې له دې منږ دې لرمن المدنات خپل طرفنا إن كنتم فاعلين فجعلوا من ذكر انكم بعد الله هم تمامه دلوی غسبه او الله هم مانو علماء ولدم کڑے لو اردنا متفلهن فمن را تچلی مس سوالاد نمون بنی ولوی دخل ترکنا دابره دی کافرانو مشرکان نمو قرریله ان كنتم فاعلين فجعلوا منکونکی بل نکوه فبلکی علمونا بالحق فانتشرال الباطل بالباطل داننی حق راوالو دا داکل پیلو فیدنهو لسرمات کی دی باتل لرا سید مغو بدغم معنی علما دا کل سرماتول یاک معنی د میٹھایو سید مغو لدا حق دی باتل لرمٹھایو کی فیدا هو زاحق بناث اباداتل کین ختمی جن ولكن من ويل تاسب طالب هلاکتو تجاهی مشرکانو مما راہ ته تصفون شتاسو سبیان کوي ولحو ته اختیار ربی اللہ کی منح رسولی کہ سمرا ته لرب چي کې یمنا ما مخلوق عنده جدا اللہ سره دی لا استدمیرون عبادته اغیلون کی د گندګی ربی اللہ نا ولا یستحیرون المد اللہ ته دندګی یبان استمان کی لا یَخْفَرُونَ او نوسته معنی کی استری کی جنا یَطْبُهُنَّ اللَّيْلَ طَاقِبًا نَيْدِشْ طَوَار نَهَارَ اَذْرَ لا یَخْفَرُونَ او سُستی نه کای اَنَّه تَخَذُوا آلِهَةً مِّنَ اللَّهِ دَل د هم شرون ک دی دګنی مړی دقب مه پرورته کوی او ما او لما ډان کلو همون شرون چې دین بنی س مخلې داتول شي لکانهفیما تون ک چری په دسمانونوکو کې آلهتون نرمزګاران ان الله سروا الله ن له سته دخواام پهې کې صرانې و چو مالکو خاوند عرشوے اما با سنو سفون چو دا مسرکان ورتکم صفتنا بیانی لا يسألو نا اللہ نا تپوس نشکی دو اما با سبارکی وفعلو چل لئے كوی وهم يسألون او دبین با تپوس کی دیشی امتخذو من دونی آلہتا بلکن ولودی سواد اللہ مرمدد باران قل ورتوائی حاتو برحانکم روری دلیل اختلی <تصح> تا سره څه دلیل نه کوي چې تاسو ما سیااده الله نور مدد غارا نیولي هذا با ذکر من نويا نصيحه تم دا چاوي مايا چې جما سروي و من قبل او دا نصيحه دا چاوي قبلي چې جما نه مخيو بل اكثر بلکې د دین لا علمون الحق نتوئی جی پا حق بانی فهم معردون ندوئی محجر گو مکنی فا حق پوئی جی نام مخت کر گئی وما ارسلنا من قبل کا نورا لگلی من نفجتان من رسولن حسی ورسول اللہ نوحیلے مگر موہ وحیبکو لاغتا انہو یکنم شامدہ لا الہ الا نا مشتب حقبار دبن نگئی نخاز ما عبادتو بن نجو كي وقالو اوائدہ مسرکان اتخذ الرحمن ولدا مولد رحمان بادشاولاد سبحانه تابر اللہ دولدنا بل عبادن مکرمون بلکی جویدی بن بل نجا عبادن بلکہ دي دي بندگان مکرمون وکړل <سؤال> شي نه اس بوونه دې راه باندې وكی دا الله نه مخکی کینه دا الله نه خبره کیه او هم به امر هی عملون اې ته حکم په سلوداه باندې عمل کوي یعلم توج الله ما تاسوان بيدای دیهن چروان دي وما وي ما خلف ما رسولي ولا اشفاعه او شفاعت نکويږي دچا ولا اشفاعه اوڈی شفاعت نکویده جی اللہ لمن ارتبوا نگر دہا غچا وطار ارتبوا چھو رازیوی تین اللہ رب رزت اللہ لمن نگر دہا غچا وطار اگر شفاعت کئی ارتبوا چھو اللہ رب رزت داغن رازیوی وهم اوڈی من خشیتی ہی دیری داغن مشفقون یری دن کی ومن یقل ومن یقل منهم من الملائکه نا <تصفيق> یا منهم ینی من الخلائق و من یقول ها تا چو منهم دری مخلوقاتنا انی الہ ان چزو د بندگی حقدارم چزو زمعالم زمشکل کو شایم زحادت راهم من دونہی سیادت اللہ نا فذلک الله یذغتن تنذی جهنما سزا ورکو منل جهنم ذلک نزع الظالمین برای سزا ورکو منل ظالمانو تا دا دوی کليږي د فلاني ولي چې مرګي دوی دوی ولي چې مرزې مې موارې دا دوی په خوږ جينيږي چې دوی د الله ولي داسې نه او چا چې او چې زل اله يم زما دقدرم زو مشکل خو شاين زها جت راي زوب بندګو حق دارم نو دا سره د جهنم ته اچو ا ولن يرلذون ايا غورن ها کسان ان السماوات والارض یا تنن اسمانو مازمکی کانتا رتقن، اوبا دوار رتقن، اوبل سرجو ففتقنا همه، فس دیل پل مونده دوارو لرا، دوارمو دیل کل نو، نو ففتقنا همه، نو عجود لراوش کلی یادوا یوزو نو جو دامو کلی، مکنم فسن رویش کلی، اول آسمان وجعلنا برزول الدمن من, مِنَ المائدوبون اتلشن حي هر اوسر جن دي افنا يمنون اديما انرا دي وجعلنا سن ارغور واسيا غرولي ديمن تجمكه چرواسيا ورنا تنيدبهين داچون خوجي ديازمكه تو ديواني وجعلنا فيها غرزولي ديمن توي كه سجاجن سبولن ارته ارته ناري سجاجن لا اللهم يون خمه چېدي لارووني وجهال نه سماګغول د منګثمان س محسوګن یو چ سا شو دسه محسووب د غوردوونه یا محسون د شاعتین نه سا شو وجهال نه سماګغلو د منګمان س محسوګن چ محس سا شوګ غغدونونه یا او داید اغا دی اسماننا چا غنور دیس وگمی دا اسطوری می موریزون مخلون کی آیاتی ها کی دا زمین دا دی اسمان تراجو وهمو دا مشرکان عن آیاتی ها دا نشاناتو دلائلو دا د اسماننا موریزون مخلون کی دا اسمان اغا نشانات سو مرس وگمی اسطوری وَهُوَ اللَّذِي اللَّهَ عَزَادتِ خَلَقَ اللَّهَ شمس و قمر او روشن ثول قمر او نور صبح می همدا ټول فی فلق یسبحون فی فلق طارئق کلی یسبحون گردش کی نمور د تاریخ کوم دایره مو کرر دته پای کی گردش کوي صبح می تاخته دایره کی کوي شپا او رست تاخته دایره کی ګرځي ټولم دا ټول شپدا او کردا نور د صبح فی فلق فاغ دائریخ پلو کی اسبهون دردشکون کی وما جاننا لبشرن او نو در غلوم اندفار دیو بنیادم من قبل کتان مخی اے محبوب الخلدہ میں شپا تکید لمیش جنمن افا انتا آیا توفات شت فهمو الخالدون لئولی دا مشرکان بگل سامی شاید کی دنستا دا مرک تمنا کئی ریو دنی بلنسا کل نفسن جای قپر موت حریو نفسن کن کے دا نهلوکم انتحان ناخلو منستاسو دشرې په سختئ وال خیرو پرحت سره فتننا د پاه ب ان ک نه غو کله سخته رالو کله خوشالی ولینا تررجون اوزمونږ طرف ته بهتا سره درغې شي وداره کلنا کله چې تاال محغوه کسان کفرو چې کا سرري یاتخی دوونه کا د کو سره اور سوئی اھا غللی اھا غللی یذکر الہ تکم آیاتہ ہا تکم یذکر الہ تکم چې دې ممناح مستاسود خدایانو پر دې کې سوچ کاوی باقي خلک موحدین لا اعتراض کوي دالیا او بدون اوات چې وایي دتپ بابا شنو شي کوله دا رنګه فرقو بیا شنو شي کوله دا نه کوه شنو دا ناپو دی انبیا او دا څه بیان تیرمبر ته دغه چې احاد اللذی آیا دا غتسلی یذکر الہتکم پسې معرفت معنی کوي یذکر الہتکم شغم منالیس تاسو زغلا یانو هر نبی چې راغله د قوم د معبودانو ومني یغی تاسو زبرست راشي ابراهیم علی السلام بارک قالو سمعنا فتی یذکرهم یقال له ابراهیم یو منډه ایوان نو ری دلی چې منډه دی غلا یانو منناخلی اغه تا خلک ابراهيم ابراهيم وای نو مساله دا څنګه بیان کوي چې وای خپل نه څه نشکول لکه حضرت محمد السلام وای کنا افر ایت مولات او النز او منات صالحات النصر ممنوست کې نیوستي حضرت الیاس السلام اسلام ته دعنا بالن وتزورون احسن الخالقين اها دا لذي ها دا فکر یذكر ای څه د منناخ mesti دا د خپلیا نو نا معنا معرف کړو او تفسیر دې قصورت د معنا واه اها ذل نبی ا دا کفتے یذګوروا له تکم یصبو الہتکم چې کنزله تاسو ښه رایا نو تا پیغمبر لګوراو کنزله لګوراو الله وخت نبی بارکی وي ان تلا الہ خلق عظیم په په دې کې اخلاق باندې بچا د اخلاق چې رښت تعریف په نا سم کنزله وي هما سویبا یانو دخلت کنزیو کتل پورا کو کوي داولیا نمنه کرامات نمنه احاد اللہ یاداگر تذکر الہتکم چې ده بدر دیوی کملي کای استاسخلا یانو تا و هم او د مشرکان د ذکر الرحمانی د ذکر معنا در الرحمن نه هم کافرون د ذکر منکر رحمان بنه من انکار کولو اونو کله انسان ته دا کښې شو دے انسان من عجل تنوارینا سوریکم آیاتي زرب کیبہ خن تاسو ته آیاتي یاتون خپل پلات استاجلون تاسو ته تنوار مکوئ او یقولون وایدی متا ها زالو وعدو کلویدا واګه ان كنتم ثابتین تهیتا सृष्टिنی نو یعلمو اللذینا کچری پوشا کسان کفروجی کافرہی حین کم وقت کی لایق فونا چې دایې د بندولونو نشوجو او ناراض خلونه نه کونو او ولاان ولا نه لول شاذانونه ولاهون سرون او نو بده دي سره انداځک لېشي دلتاتی هنداتن بلک رازیبدا عذاب دیتنا صافی فطبحتهم مهران بکېږي فطبحتهم مهران بکېږي فلایستفیعون ربها دایو طاقتو لري وسو مليری دوا پسلو دی عذاب ولا هم ينظرون الى ان ديانت انتظار كرشی لقد استهزوا بشكل توکی کرشی و رسولان دیاں کرے من قبل کتا نمخ اے محبوب فهاک لجر کر ورا نازل شاو بلویتا کتا ماننے فخر چ توکی کرے غی منهم دین ما عذاب کان شری دی دیتا کرے استحقون توکی کو ان ان ورتوا مئت لکم خوب دې حفاظت کښې تاسو د دننه او نهاره د شپې او دروې مین الرحمان باسی د عذاب د رحمان بادشانو مصوک بچ کې الرحمان یعنی بدل الرحمان خوب دې چې حفاظت کښې تاسو د سوا د رحمان نبل سوق کلمہ یکلو کو ورتوا یوسف دے چغے فادو کیس تاسو د نور ونهار دښیو درجه من الرحمان سیوا د رحمان نبل سوق گل هم دی عن ذکر ربهم د ذکر د خپل غمن چې قران مې نورو نه ګرځوونکی ني ام له مالہتم آیاشتو دې دې پارا سفدا یا مددگاران تم هم من دوینا چې منی کوي سیوا زمینا تمنعهم چمنی کئی دی بچ کئی دی من دونینا ایلاو زمونینا یا من دونینا زمونینا آیاشتر دیلر آلہتون مدرگاران تمنعهم من دونینا چمنی کئی دیلر زمونینا لا استطیعونا اغیی وسمشی لرل وسملر اغیی نفرانفسهم دین دات کولو دخبلو زاننو ولا هم مننا یسحبون او مجد آغو سر زمون طرف نیو سبون مرگرتی آو کریشی بل متعنا هاولائی بلکن مفیدو اکر ودائی کسانتا وآباآہم او پلاران بجیتا حتی طوالا لہم العمرو تردیچو بجشو تجیبان عمرونا افلا یرون آیا بیبورینا اننا ناکل الاربا یکنن راتل کومی وزمکتا ننقصها من اطرافیا کمو راون په دې کې نیمګړي کاوی من ترا فیہ دغار ودینا من کو صحاب نیمګړي کومږه مکلہ من ترا فیہ دغار ودینا رس پرز اسلامي فتوحات کی اصحاب الغالبون ایادی غالب شی قل ورتلو انما انزلتون دیشک ویرا در کو نتاس تب الوحی بالوحی یعنی په وحی سره یعنی د الله تر اف نه د ځان نه ني مارا ولایس ما سُنَّ الدُّعَاءَ او ناور سُنَّ الدُّعَاءَ أَوْ نَارَ يَقُوْمُ بَلْ مَزَامِعَ يَنْظُرُوْنَ كَلَشِ دَيْرُوْلَشِي وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ كَثَرُوْرَسِي جِذَيْتَنَ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ نَفْحَةٌ يَعْنِي أَدْنَى شَيْءٌ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ كَثَرُوْرَسِي جِذَيْتَنَ نَفْحَةٌ لِخَاشَانِي مِنْ عَذَابِ, ربك عذاب لا يقولن ان ما خاما خاوي بليعا لنا هل هلاكته زمूंगा هل زمूंगा هلاكته ان كننا ظالمين لكنهم هم ظالمون مشروط ونغلي من هذهن القسطاء او كيف الدنيا حتله حساب يوم القيامه بطاره درجه دقيامت فلا تزلم نفس ظلم ونكشد ونفسر شون هس شغربر وإن كان نفقال حبة تشريهي نفقال حبة تمثل بدانين من خربل نوري وإن كان تشريهي بعمل نفقال حبة تمقدار بدانين من خربل نوري أتين بها مرابهم بإلرا وكفابنا هاسمين او بس یم یی سات اون کی وہ قصا بس یم گا وقصا دینا او بس یم گا ہا سینین سات اون کی ولقد آتینا بے شک ور کو موسی موسی علیہ السلام تھا وا هارون الفرقان او هارون علیہ السلام تھا اغفرت اون کتاب جب ہک و داتم تم اس کی فرق کھولو رضی عنا دارنا و ذکرن المتقین او دا نصیحت او د طارو پر ال پرداران ه کساني یخ شونا رم چ يري دخپل غ نه بلغودته ل د مليدو کې چې اللله لگ نو وہ م سات مشقون او ب د سومتمن يریدونم ک دا داقرآ مقم ذڪم مبار ذڪسیحتتي مبارک دخورو دبارچت نه ډري شوي انله له آسانتونم آیا ویتا صدو لناشنا جنون کی ولقد آتینا بشک ورکلو منو ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا رشده اصلاح دا اقل دا رشده علم دا من قبل مکی بن مساو دا حارون علیہ السلام یو مانا دا من قبل دا ورکلو منو علیہ السلام تا رشده ہدایت دا من قبل دہو نو صاحب الرحمن والسلام نو محکم یا من قبل مخید بلوغ داغنا غنا ل بالغ شوی نو هم نو ورته ہدایت او توصیه دونه ورکړه ولقداتنا بهشکه ورکړو مونږا ابراهیم ابراهیم علیه السلام ترشدوه ہدایت دا من قبل دا غه بلوغ نړانی وکنا به عالمین او ملت پا دوانے کیوہا چہ دے دے دیرشت و ہدایت لائق و مستحق وے از قال الیدیوی کل جوہیو اخت البابا جیتا و قومی اخت القومتا ماہاوہیت تماثیلو صدیدہ صورتنا ماہاوہیت تماثیلو صدیدہ صورتنا اللتی آئے صورتنا انتم چیئیتا سو لہا پا عبادت دوگیبانی آکفون والار مذبت کے والار انتم لہا یې تاسو ته عبادت د دې باندې عاقفون ولاړ یی قالو مولد مشرکان وجدنا آبا انا من مشران لها عابدین چې د باغ او د دې عبادتوب د نګی و کولا قال ابراهیم علیہ السلام ویلو لقد کنتم बेशक یی تاسو انتم تاسو آبا وکم استاسه خطرانو مشران فی دلال النبیین تګمراهی فرغنده کی قال انني شيطان هول اجتنا بالحق ايرغلو تمو پرشتياباني ام انت من اللاعبين يا كتب لوغو تمتين تا خبره نشنا لګي لوغي کې سمي کې ناسې لوغي کې قال ولي ابراهيم عليه السلام بر ربكم بلک رب تاسو او زمکو اللي ها رب فطرهن چه پيداكري وانا لاظالکم ارضن تدربان من الشاہدین لگواہاننا وطلعه قسم نتاللہ لاکی بننا اسنامکم چخام خاصی لب جوڑکن استاسو ریخ ریانتا وطلعه قسم نتاللہ قسم نتاللہ لاکی بننا اسنامکم خام خاصی لب جوڑکن استاسو ریخ ریانتا دادان دس بدینه چې آتش شي تاسو دلته شاکون کی تر کومه ورساته دا وخت ته خالی کوي کنه خالی کوي اوسمداري درګاوو نه ساتنه هم شنو اخو لشکره څوکیدار ساتله ایا خپل کو نویدات به کینی دا غلره غلی ورای نه جوړ شي چې څوک لا له دننه راځي دا هزار مالنی تیم ته فاطمه چا بوته پان وروسته لازم نه بچیږي دابینو پاره چې څوک لا له راځي حضرت لوہیا عشق ادریلی دی تالی دی ورولې لګوریا سکی داری ولیکې باان توالو مدوین تزدین چ شیطان سو مدوین انشاء تو انکی فجالہم جزابن اخبار کراغل فغلا دراغل تو ہا چے بادر باباے کاملنگا مھردری کسی لجن وړکی جلاوات سن جو نوخم دی دارا لے ولا پکری والے پکلے نشید وہی چولے اے ختم ہلاوا د چې ګیو شې شوه په تعالی شیمه لاسي ولا کېد په دې توګه دغه خلکو ته تعظیم او ادای شي او تونه کې ولا غلا ګرفاره نه غواړا الوا کې ولا ستاره دنه اбяه شرم نه تار اخبار لپاره کې خلکو ورته دی بدر بابا ملنګانو مریشا الوا کې ولا سچونه خرولی دی مونږه تناس ته ماغه راځي نه دیګو نه دیوول کنه خو نه پتا وه دادان فجالهم غرغولیدو درزازن ټکړي ټکړي الا کبیر اللهم مگر اغه مشر بو ددوی لا انهم دې لپاره چې دا مشرکان الیهه دې ابراهیم علی السلام تا دې دې زمير ابراهیم السلام تراځي یا الیهه دا غټ بو ته ګرځي نو تاسو ګوروی غټ پکې ټکړي چې پرې دبراشه دا ومني یو طریقا ور موسه علی السلام دسی باره کې شي وله لنحرقرنو ثم لنم سفنهو فلیم من اصفا ویغمان در اپتا ذات کا سمید آسخے بس وزون او بیاد او بی او در ایبراہیم علیہ السلام بارک ویفا جا لهم جزاون گرزولیو دلر تکری تکریم فجا لهم جزاون دا اللہ نبی درگاہو نوست وزور ناچکل اسلامی حکومت او دنڈل آسکراش نجاوہ ختمی گئی در کحاٹ امر سے وزنن در حضر الشیخ رحمت اللہ داو پنجاب کراروانو جو دو تاسو سره جنگو یماله ته څنګه څه له کته درغاسه جوړولې یانډي منډه راتلانه شي څه جوړولې یغه څه جوړولې یماله د فکر نه وکړي یماله یوسمه د فکر نه وکړي یماله فکر دې ته نه درک موسی اسلام هغه غریبن لري که غرزولې تاسو جوړولې عمل لری کړي هغه یوه چیز د دریاب کی دغه کی دریاب کیو نسکی فجالہم جزاذن مبرحلون دله جزا اعظم ټکړ ټکړ الا کثیر الله مغرام مشربت دی لا انہم دی تار جزا مشرکان لی ابراهیم علیہ السلام یا ایدو دی غضب را له لګی نو تاسو رال او ځان سره نظرون او شکرانی راغستې شراب قَالُوا يَلُو دَي مَن فَعَلَ هَذَا چاکر دے داکار دے آلِهَتِ نَازَنُ وَدُخْوَيَا نُصَرًا <الو> من فعل چاکر دے داکار دے آلِهَتِ نَازَنُ وَدُخْوَيَا نُصَرًا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ يَكِنًا هَمَخَا دے دَ ظَالِمَانُنَوَي قَالُوا يَلُو دَي سَمِعْنَا فَتَنًا او ریدنی دی من دی اوزواننا سید اوزوانانو مثلا دشمنانو مرتوئی کی اوزوانشتا قالو سمینا فتن ولید او ریدنی دی من دی اوزواننا یذکرهم چیا دولی داق دایا انددوی یقالو لہو ابراہیم خلق غط ابراہیم ابراہیم وئیم قالو نوی مشرکان فاتو بہی راولید علی آئین الناسے مخاموخ دسترگو دخل کو لعلہم یشدون دغه پارچې دایتي جوازي کی د کافر په یل غره ته چاته جوازي ته چالي دنه همو د دې کاروسی نو کله هم تختلو اجازه حق طرف بدلنه وې قالون هو نو دی ا انت فالته آیاتا فالتا کار کړلو هاا دا د آلحت ناظم د خدایانو سره ایبراهیم ای ایبراهیم علی السلام انه خدایانو مرته و زریږي شې تاسو یو علم مفاد شو فالحکم ورانته دښنوارې مليڅه باندې مشهور دی دا بل ته ماته خبر نه راوستونه دا چې تقریر کولایاته نه ویلي وې وهابا د الہتینا دا غوښمه ماته شو الہ هم ورته ته پته ورېټې کړې کاله سره یا ابراهیم ابراهیم علی السلام ا آن انت آیا تا کار کړه د هغه دابیا له تینا د خدایانو زموږ سره قال بل فالهو کبیرهم هاوا د هغه کې لګې شکالو یو مانې دا قالو ابراهیم علیه السلام بل فعلہ من فعلو کړه د دې لراچا چې کله دغه خبره ورسټه دا کبیرهم هاوا لدې غو مشرق د داره فسلوهم مجدې کې شرانو ته تقوسو کین کان ینفقون کژروی خبر کوي چې مشور نه اطورتاسمس کړی نو معنی بل فاله وي کړه دې مرچ چا کړې وي کبیر دید دی هاوا مشور بدی داله فس اموهن انکانو ينتقون تاسو ستاي کژروی خبرې کوي یو ابراهیم علیه السلام دوی کله یې عبادت کړوې قال ولي ابراهیم علیه السلام بل فاله بلکې کړه دې مرچ کبیر هو هاوا اغم مشر دو وی چه دو, دو دانشو البرداشتوله چه دا غت بود چه ما سری جا والو والووی دو دانشو البرداشتوله بس طول بيت چکلو پکریکن به چکل د دو غت بود دانشو البرداشتوله چه والو والو برسره ری نو داس مامون هو دزمکو اغ خالق دي انسانان اغ مالک دا انبیاو اغرالیگون کسن اغد برداشت که چه دا اغا اغا علامان و بندگان و نگتی دا اغا سر شریکان شي. فتهپ چې پهين کاوين پقون په جې خبري کوون کې پر جاول لا فيل نواپشپ لپلو زانونو ته لو شو سرراهې وختې دوره تقالون نو الور ان کوم انت مظالون یو کن تاسوظالماني د تااسې چا دات پوه چې بیشک اپوه ته ابراهيم ما ها ولا ينتقو صدا خو خبر نشي کوله اي په خبره ته له کولو شته تاسو ته پوه کوئ ان ابراهيم مقصد اندازو دی داوي وای کالو الله وان کنه ما كان من مشريكينا يامروا مساجدنا هي شاهدنا لا انفسكم بالكفر غا شاهدينه خبر وكنا لقد علمتم ما ها ولا ينتقو بیشک توحیدا دا سن خبر نشي کوله قالوي ابراهيم عليه السلام فتا بو دين من دون الله اياتا سو عبادت کوي सेवा د الله نماغاвача لا ينفوقن شيان چه फायदा نشي در کوله تاسو لږ را ور ولا يدروكم او نه تاسو نه غরার دسه کوله شي اوفنكم اوفنكم اوفنكم یو معنا علماء دا کوي اوفنكم د زارين غو تاسو نه شهل جاہل کنده معنا کای معرفت دا کله او شخ ال حمد رحمت الله علیه دا مانک او سننکم بیزارین ذو تاسو نه یا او سنتمانا دہلا کته رازی او سننکم حلاکت د تاسو لرا ولما او ها غچالر تعبودون من دون الله کته سورته بادت کوئی سیوا د الله نه اصالاته کنون آیاتو باکن کار نه اخلی استغفر د یامو که اختیار وے نحمد الله ورسولهنا شیخ رحمتہ اللہ علیہ و امیر پندیشہ یہ ایک ویڈیو لایاوا تلاش کو صف نہ نقصان ہوئے نظام العرب تو ذات کسنی ٹکڑی ٹکڑی کرے ضرورانے لگے مو دولت کو جبلی سے مشکو العالم الغیب نہیں قالوا الی المشرکان حرقوه اس وقت وہ دل روان شروع علی ہتاکم انداد کو خطلا یانو ان کار کروں وسوسہ جوئے بس اور راجم کو اور ور دلتے اللہ و یقنا وی می نگا یا نار اور کو نشبر دنیہ والسلاما علی ابراہیم والسلاما علی ابراہیم او ش سلامتی او علی حضرت ابراہیم علیہ السلام واراد به ارادلے الیدی پر ابراہیم علیہ السلام مان کیے دنم کرو تو فرید فجالناهم الاکثرین نگرونی می دی وان اجنا او نجات نور كلاوي ابراهيم عليه السلام تا وان نوت وان اولو عليه السلام تا الى الارض التي زمكه ها تا باركنا فيها چون موږ ډير خير او برکت او چوله پاغي کي ان العالمين به تارم مخلوقاتو مرات له ساق او دخلهم حضرت ابراهيم عليه ته تاك عليه السلام, تا السلام وياقوبنا فلا او يعقوب عليه السلام پينعام کي وَيَاقُوبَ نَاثِلَا معارف کښې معنی دا دی چې ناثلا فلسفه کې ځاتې شلوه وي کنا ويَاقُوبَ نَاثِلَا يَعقوب ويا نا ويا عليه السلام مور کلو د لپینام کې دا السلام نو څو مسیټولې ناثلا وي وروته بچي کې مور اعلان له تکلیف رسېلو یو نو کې مور حمل برداشت کای دا شذر کې مسیټې څه نه مور اعلان ته خبر نی نا خبره او تکلیف یې والدې نو کې ورته نا شلوه وي وَكُلَّنْ جَعَلْنَا اور طول غرغول و لا و ی منگی کان و یعنہم غرغول مندی ائمتن مشران دین یحدون بامرنا کلار بے سمول خلق لقد حکموا لا ہے نا الہین او ان کلم مندی تا تیل الخیرات دقولو و یقامو الصلاۃ ربان دینم و ایتا او وقاتی د ورقولو وقات و کانولنا عابدین او باللہ <سؤال> رب العرش <سؤال> العظیم صلی اللہ علیہ وسلم آتناه حکمن ورقلهم دت پیغمبري و علمنا توہا ونجناو نجات نور کلوغتا من القريه التي ذكرناها كانت تعمل الخبائث چون باتی والے چه ملنے به قول الخبائث دتلی تو قارنو فعملوا الخبائث عملن يقول الخبائث اذ تلی تو قارنو انهم قوم سوء یاکی من او دیو قومنا کارا فاسقیم نافرمانا نافرمانا قومو او بیر ناروا کرنو بوی نشورو شید علماء اول اکلیس پی جنگو چردان جنگو لده قومیلو تیجاد دی جیر پده عالم چه نخت چانو و خریلی داد دای جاد دو لولی بریتو نیبریتو نیبریتو دارنجلی واطد داد دای جاد دو تلارک ناس تا و دیس خلق پوریخاندا کل ایو تیر شکل ابل دارو دی قوم عادت او اردن نکرون نمجی فی رحمتنا تقبل نحر بانئی کی انہو من السوالحین یکنن مودے بنے کا نظمونہ ونوحن اور آیات کا واقیاد نوح علیہ السلام یعنی وذکر نوحن رایات کا واقیاد نوح علیہ السلام اغنی آدھا کلچ دعائی اختیوا فریاد کرونن قبلو دوین مختیم مختی بنوح علیہ السلام ودے براہم علیہ السلام فست له نالہو قبلوانو کې مند د سرات او د بران ف جيناو منجاتمررکلو وغته اهلو او تادارو داغته من قرب لاغين داغ مثبت لنا سرنا هم با کري مداو منن ق ل پر مقابل ل پر ها کسانو کې ق دات چل د غره مثبت ک راادنو ان مَن قام مسا و لکن مَن يتقن مكرا فاهرثناه مجمعين مغرقهم في او داوود عليه السلام و سليمان عليه السلام اييه حقاني شم حرصي کله چي دعا له فسلوته له شم حرصي تو <تصفح> <ممارسة> و تصفیر همانیتو و نفس و رعی الماشی فی اللہ بغیر رائل دشپیو زناور فصل کے بغیر درائی نحسری یہ تنفس ہوئی ایو نفست فی ہے کلچ دشپیو سر دنوی فی پر فصل کی غنمن قومی گدر یقوم و کننا لحکمهم شاہیین او منگا دپارد فی سنید لی شاہیین تته حنا ح سليمان نو مونږ دی وی چې سليطو هوار کړو سليمان عليه السلام دا وکلن اعتينا حكما و علما او ته نو موږ حكمن پیغمبري و علما او پوها داوود عليه السلام دا چې فیصلو کې تفسيره راځي چې غفلت له وخت د ګډو دمره قیمته چې کړو بس مالک د ګډو لایته د فتنه قاول سلام علیکم بار غلار وکړي چې ما دا فیصله کوله دا سیمه نو ما شو ملک دی لا. دې تا به څنګه کوله وشه؟ ورما د فصل وال خاون لور کړی چې ته په بچو او په ولایو په شودو د نینو او دا باغ دا انګورو دا فصل ممینی ګورو والو کړو چې ته دې فازات کا. چې بیا غزې لور چې کومري کې د په ګړو خورل. نو ته بدل باغ واپس کې وتا لګړی واپس. ورته هغه مخخصو. دا حضرت داوود علیہ السلام مخفشه مختلف فیصله نه رجوع کړه مرنګونه ما و لیکلي سیاست الشرعیه د شیخ الاسلام امام ابن او ابن قیم شریف کتاب له خو دا جور د حیاتی دا کتابونه دي سیاست الشرعیه هي دا کداوی حاکم او اسلامی بادشاهت الله الہامات کوي ورمن خو خلک کثم مخری امریکي عدالت کې شریعت عدالت کې تو قسم نشي پړل کې مامله پټنه پاتې کی یو د زنانو ورو کی منزل. د شر مخراغه او داوود بشیخ ولیا په کوته ته تو نو یو بشی جګړه را حضرت داوود علیه السلام دا یو پکې چالاک ورغه بچې تخفول او دا غبل لره عمرونو داوود علیه السلام دا چې فیصله وکړه هغه مشره لې ورغله حضرت سليمان علیه السلام بار ولاله ایذو به دا څه فیصله وکمې څنګه فیصله وکي وې هیله نیمه را لای تا چاړې را نامشرا تشوا کشرې بارک الله فیک الله دې تا کې خیر واچې دینه ورکونکی ما اجې کمه چې بچو نو محمد علی سلام نامشره راوغت کشرې ورک الله وسحم نہا سلیمان فہم ور کړو سلیمان علیہ السلام دا وکلن آتینا حکم علم وکلن آتینا حکم علم او ټول نو تور حکم او علم فی رم و علمان مَا <الْجِبَال> <coughs> و سخرنا ما داوود الیوال ابي تو نما واقعات لیکری ان لو درس کی بوای ویا چتا سبای اسلامی و سیاست شرعی سی دهات معادل نسو خبره نشي پټولې ته الله مدد او تعاون هغه سره و سخرنا ما داوود الیوال تابیکری دا داوود علیه السلام سره غروناه سبحنا تعذو بیان ولوثر او مارغانو بم تعذو بیان لو لا د دا علیه السلام سره ل فاعلي نو منږډ لره کوون کي وال لنا هو تعلیم ورکري موږ د تاسو ته لوس د جوړلو دجامو لبوس جاوته وئ آ جي جامي جوړ لم تاسو بپاره ل تفې نه کومپاره کې ب سا تاسو باې کومډ غنظره رو تلیف دجانستاسوونهتونم شایرون نو تاسوو دیې متونو شکره با کوون کې ولی سلیمان الریحا او حضرت سلیمان الاسلام لتابکر و منگہوا عاصفتا تیز بروانو تجریت لگا بے امرنی پہ حکم دوانے الیلالارد اللتیز مکہا غطا بارکنا فیہا شمون خیر و برکت چلو پائے کی وکننا بکل شون او منگا پاری و شې اللهي د شطانونه من هاسوکوو ومننه شې بعضغې دشیطانونه من هاسوکو ی غسونه لهو چې غپې بیا والې له داغ دپاره په براتېمل غه بر راې وي عملونه عامل به کول عملن عاملدونه ظې کلاول نه وکونا له هاتی اوګې دپاره وَأيُوبَ يَا نِسَاءَ مِنْ عَذَابِ <والے> رَبِّهِ کله چې دعا یې وکړه دختل ربنا نو تختله دعا کويږي ان یاتینن وکن مسن یضر ما تر فی دنیه د دنیا یو تطلوس و انت ارحم الراحمین او ته ډیر له ان الله ومن د فریاد دومه فَكَشَفْنَا ng reklo mga mabi ki pagaban nomundrin bakifa bimara na Waaata na warlo mga a ta ahlaw wahal laago wa maslahon naaun a pamusal dawi sara arah matammna أو حضرت اسماعیل علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام زلکی فن علیہ السلام کلم من, من الصابرین دا کو نو دے صبر ناک نا واثناہم ور بن کریم یجی فی رحمتنا تختنا مهربنا کی ان هم من الصالحین یتمنو بیض مکانو کاملان صالحان نا وهن نور غتا حد مہی اذ ذهب مغاضبا کلہ چلا مغاضبا تغث قو نو رسل د اڹن الله نلمانی ای زهابه کلاچنا و د سل قوم لمغاظبا تغضب غسیل قهر کی فظن نو د اخيال کړو ان نقدر علیه چمو بتغیر انو لو په دواننی فنادا فی ظلمات الله ای فریاد کړو د وای غست و طاګو الله الہ الا انت کی مشترو د المدد گار سُبْحَانَكَ اتَّقْتَ تَأْكِيدَ ارچو نقصاناتنا اني كنت من الظالمين يقينا نوونږه د ځاتکونکو نام چې ستا پیغام حکم لانو راغلو ما وطن پر فاستجنا له نو موږ قبول وکړو د د دو دعاء ونجيناهم من الغمي خلاصې مو ورکل او وته دغه مصیبتنا وکالک ننجم المؤمنين او دارنگی نجات او خلاسے ورکو من مومنان اتام زمو اصطاق سو خوب نبی وئی کم مسلمان چرا اللہ نبیونی صلی اللہ علیہ السلام پر دعا سوالو کی او دا د دا گناو دا ظلم نین اللہ دا دا سوال قبل ہے اگر دعا نمک کے دا وسیله کی لا الہ اللہ انت سبحانک انی کنتم من الظالمین و ذکری اللہ و ذکری علیہ السلام نادا ربہو کله چې دعا یې وکړ ته د خپل رغبنا دعا کې ویلي رب ایز ما راوالا توذرنی فردان مپروه مان لري وازی وا انت خیر الوارثین او تو غره وارثانو نا یا وانت خیر الوارثین او تو غره میراثه ستونکو نا فست اجنا لهو ممه قبولاله کله د لراوه هغنا له یحیا او بخله مو د حضرت یحیا علی السلام واصلهنا لَهُ زَوْجَهُ او درسته کمون د دپاربي د دو دا او لاې دا کېلو د پهه ان هم یک دغ یا کاو د ی سرارونهفل خیرراې ځونه د بااندې کوري په کار م بهې کو کې او بو د منګه غبان په مننی وهبا او پهه کې د نه رابلو د په مینا او پهه کې په وَكَانُوا لَنَا کره بللو وکانو لنا خاشین او د ظمن نه غریبون کې والتو غځنا نه ست فررج چې پاک کې سااتلو اندام خپل ت چې پاې سالو فررج خپل پهختنا في پسمون په کېترو في وَبِنْهَا وَبِچې داری آياتل العالمین یو نشانه د خپل قدرت د مخلوقاته و ظهار مخلوقات انها دې یقینا امتکم امته واحدهتن بلست اسو بل دا دایوام امت خپل یا تفسیر نکته کثیر کید عبد الله بن عباس رضی الله تعالیهما قول ذکر کړه کډې په معنا د دین ده ان هذه یقینا دین د انبیاء امتكم امتا واحدة دین استاسو دو دین یو ده تمامو انبیاو دین ده توحید و بیمانیاتو پا سبب یو وانا ربکم او زیمر استاسو فابدون نخاز ما عبادتو بدنگیو کی و تقطوعو پریکلو دی خلقو امرو ماکار دو دین خپل بینہم پا خپل منسکین تکلو تکلے گرزولو کلن الے ناراجعون طول بموت رو گرزی بیا باتی موگتا پوسکو سمیعا عمل من الصالحات هرڅه اوسېږی چې عمل کوي دني کو اعمالنا او مؤمنون او حال دا دې چې دی مؤمن وکړه مې کمل قبل له دې لپاره ایمان شرزه فلا کو فران الیسایہی نوبینا شکری د د کوشش و لهو لک و اننا لهو او یقینن موږ لهو د دې کوشش لره کاتیبو لکونکو و حرامن علی قريهن یعنی ایمان حرام ولا کرے تم تا کھلی والا لو معنی اہلکناہ چمن داغد ہلاکت حکم کرے انہم چیکنندوی لا یرجون بے بحترہ گردی میں آ دیو شریف میں توبہ نوباتی و حرام علی قریہۃ حرام حرام ایمان لا کرے تم تا کھلی والا لو کی نو افسال کړي د هدا کدو د وكليوالو انهم لا يرجعون یقینا دی بندرګر دي حقتا حته تر دې پورې دا فتہ تی اجوج او ماجوجو جرا کلاو بکریشی اجوج او ماجوج او هم او دی من کل حدابن داهر لمقام نه انسلون پجن دایبان برکو زیږي او امنډو وی وقت بنواد الحق رانی دی شیدا حواد ریشتیه فا اذا هي شاخصة نناسا پیدا شاخصة فا اذا هي شاخصة دی پوی ضمیر في القتصة فا اذا نناسا پیدا قصدارا شاخصت نضصار الذین کفروا دی پوی ضمیر Vu قoro فا اذا نناسا پیدا قصدارا شاخصت کله جو بار کسانو چې کافر اصل کې شاخۃ تثم معنا کې تفسیر مدارک کې مرتفعۃ الاجفان جفن دې ته وایي دی پښتو دې له سره دی زیزمه دا زیز نه بالکل کلاوی فیضان یہ شاخۃ تثم فوار اللذینا ناسا کی صداعہ چې پورته کړی شی به زیزمه دسترګو دا کسانو چې کافر وي را بندول به نشي پښتو کې مهاورې فرمانا بر ترګې د کتانو چې کاافوي او دی و یا و لنا حالاقمون حالاقته مو کو نه بشه کومونږ في غفلت من په غفلت کې ددونه بلکناظاللیین بلکمون ظالمان نه کوم یکنن تاسو مشرکانو وما هغه سوو تا بدونونه مندون الله چې تاسو ور ته بعدت کوي سوا ال لا نه دا خشق د انتم لہا واردون او تاس ودی جہنم توردن نکی گئی لوکان هاولائے آلہتن کشریو دغه کسان مددگاران و معبودان ما وردوها ندی بھلی اور توردن نکی دینا وکلن فیہا خالدون او دا ٹول بھئی پڑی میشا ہمیشہ لہم ندی جہنم یانن پارفیہ پڑی جہنم کے زفیرن تفسیر رحمانی چوئی زفیر دے کے معنی سو آسویلی دایلوپدی کیسوی لینی زیرګی وای فریادونه وای او دا مانا د رسول دې کی جړاو بوکا کړي لهن فی ها زفیرن انیون و بوکا لهن دې جهنميان و طرفیا پړي جهنم کې زفیرن زیرګی وای جړاګانې وای و هم او دیفیه پر جهنم کې لا معوب ناو بری داتي خبره چوي په خوشاله شي الله دې مونته پناه راکړي ان الذيين <سؤال> شقا کسان سببقت لههم من نهسنا چوانې تي رشي دا هوو د پاارهمونو طرف نه حکم د جنت اولاِ کدا کسان نهري جهنمنا مبادوو لري شوي وي لا اسم اوونههسيسهه نا بريدي هسهوا جهنم وموي فيما پاهس کې شته چې خوحيي ان ف سودي خالو به ش لائے کدا کسان عنہار جی جہنمنا مبعدون لڑکو شیوئی لا اسنعون حسیثہ ناؤ بریدی حسیثہ آواز جی جہنم وهم او جی فیما پاہ سکی اشتہت چک و خیئے انفسوں نفسوں دلی خالدون میشوئی لا یحظنهم نبغم جن کئی دیلر الفضا والاکبرو اغغم دیر لئی لا نبغم جن قویدی لرا الفضع الادبر و غد راحت دور لی و تتلقاهم الملائکتو ملاقات با قوید بیسر ملائکی ورطبوائی هادا یومکم اللذی دارستا ساغدا کنتم تو ودون چوئی چتا سربوا دیکو لشویم یومنتو السماعا تکمو رز روبن غارو من ناسمان کتویست جلی جل پشاندر آغختلو برران غختتو د کاغ لکو تو د پاه د کولو یو من مع په کمه چدن حالوموناسمانولجللي پهشان درران غښو داه کاغ لکو تو د پااره د می کولو کم به ناله خلکن لکه څه چې تو انکم نافعین یقینا هم مذاکرکم کی ولقد کتبنا <الزَّبُور> زبور زبور نو مراد دیوکی تمام عثمانو کی کتابونو او اودو ذکر نو مراد لہ محفوظ نو دا آیا ادا سو چلے کوي ولقد کتبنا زبور دیشکامی کلیو زبور په تمام عثمانو کی کتابونو کې مندا ذکر تصدیق کله نقل ان الارضواء چه یكینا نزمکد جنب یرسوها پا مراس بوالدی لرعبادی اسوالهون بندگان ومانیکان اور اسوالهون مراد امت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولقد کتبنا فی الزبور دوشک اللکل ومودا خبر فی الزبور پا تمام واسمانی کتابنو کے من بعد ذکر فزدل کلود دینا دي پا اغلہ محفوظ کے ان الارضواء یہ کیمن جنت بجنت یارسوا عباد الصالحون ومیراث الوالدین وابن وجان زمین مکان ان فی ھذا بشکتے کی لبلاغن خامہ تبلیغ دے رسول دمہ صلی اللہ قوم عابدون بتار دا قوم چہ عبادت کئ وما ما ارسلناک من رجال الہ من تعالی المحبوب الا رحمت للعالمین مگر رحمت بتار و تمام مخلوقات تو تمام مخلوق دته الله رحمت را لیدله وی انما یوها الیہ انما یوها الیہ یقینا وہی کری شی دما تا انما الهو کوم یقینا حقدار د بندګۍ تاسو لاهو واحد مددگار و نو یو حقدار د بندګۍ د عبادت معبود تاسو مندګار تاسو مندګار یوهه حال انتم مسلمون نوي تاسو الله لط بهدار کېدون کې پهینله ک چواړو بلي فکل ورته ووا یا آغتو کوملا سوه خبرون تاسوو په بره بري سره وته ت ش کوم چې باله خیلیانو مبا پت فکل ورته ووا آغتو کو ملا سه خبرون تاسوو په بره بر سره و نه بري ما ته پهتنشته عم بایدن یا کلمره ما حتو ادین چتاو سره وابکیږي انه یتند الله یعلم الجہرہ په هی په غفکارو سرمن من القول بینا و خبرنا و یعلم په هی ما په غفانه تکتم چتا سوته کوي و ان ندری ای ما په تونس تل الله نعمه شاید چلا رستواله به عذاب حکمت الله امتحان وی تاسو لپاره وای ندري ما تطمئن شله انহু شاید چې بارښت والد دې ازراح فتنتل لكم ازمائش امتحان وی تاسو لپاره و متاع الہیم افا بد تر وقت پوری قال ایته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ربکم اے جو عربی سلوکید الحق تہق سرا و عدل سرا وربنا الرحمان او ربنا الرحمن بدنا ماده تو تسل علامات في صور فها سما نيتا سو كم بيان كوي, كم وي بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم او اريد ادخل ربنا <تصحيح> انزللت ساعه يكمن انزللت قامت شيء ما يني شيء ده مشان يوم ترونها فكم رغباني تشوہی نہیں تاسوب لہ رام وہ متراونہ تم فكم رغباني کی تاسوب انہی نہیں دی لہ تزلہ کل مرضیات مغافلوشین حیات اور کہ ان کی ان اربع ذهب بجین چغلہ کے اور کہ وتدعو بغرغ کل ذات حمل کل ذات هملن هره وخاوند همل همل هملها حمل اختل و ترى الناس سکارا غور ووین و تخلق بي خدا و هم سکارا و دو بي خدا ولكن اذا عبالله شدید لیکن اذا عبدالله برسخو و من الناس اللہ و عباد بخلقنا منعصور و جابلو في اللہ جا غلق ایتبار بتوحید و دونا اللہ کی بغیر وَيَتْبَعُوْرَ وَانِ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيضَ بَحْرُ شَيْطَانٍ سرکشارہ تلی شیپس کو تب علیہ لکھنے شی دے کدے شیطان معنی ان نہوے کینشان نہائے من تواللہ ہراچہ چاچے دوستے نی با شیطان فانہو جن نی ختمن با شیطان دگمرہ تو اللہ او نار دے سمے يا أيها النسي خلقو <تصفيق> إن كنتم تشريتا سفيرو بن تشكي <تصفيق> من البعث بدبارة پرتكيبونا ماكين من تراب دخارنا ودعا ساسكيبونا ثم من علقة ودعا وشتوهنا ثم من نزغة ودعا وتقريبوهنا مخلقت شغيكي پراء اندامنا جورك رشيو وغیر مخلقتم او باغی کی پران دامن ننجور کرشوی لنبین لکم دید پارچ بیانکم و تاسو تا ونقر فی الارحامی ایسارو منگ دا بچی پرہیمنو دا مهمنو کے ایمان شاہو آغا چزننن خوخشی الازلن نسمن ترنیٹی معلوم پوری سم نخرجکم تفلا دیارو باسم و تاسو ما شمان وارو سم لتبلغ دیا دور پارا چو رسی گئی تاسو جوانه او مضبوط والی اختلتا ومن کم بازستاسو نمان حاسوب دی یو توفا چوفا چو فات کرش دو جوانه این مخیزوانه لارون رسی ومن کم او بازستاسو نمان حاسوب دی یو ردو چوا پس کرشی لارضل العموری غزلل لمرمتا ادو جنہ پیغمبر پناہی تخضر دعاته له واعوذ بك من ان اردنا ارض المل امر الله تعالی تنایغالم چې زلیم امرته واپس نک ونه من من کومه باج تاسو نه نا شوده ردو چې واپس کړی لا ارض المل امر هغه زلیم امر نو تا کم زو امر نو تا لکه لا عالم دې په اړه چې کوهني شي نن دا دېل نن پس دېل نشان ته شي باندې دماغ کار کوي تاسو کار کوي تر کار کوي وارث بچوې ولې ورې نه په وحه واتران اربعون ته مکه حاملتن او چمړه پیدانګلاله حلمہ کله چرولي ګوم په دی باندې ده استزت او روترسيي وانبت تر اجرهم کیم کل زوجندهي بهر کې س مزورنه تازه تازه ذلک دا دی ورجنا دا الله د انسان د پیدایش د سلسله تفصیلم ذکر کا ذالک د ابن الله تونس سبب چیه کی ان الله هو الحق دا الله هرشنی و انه یحل مطا او یتمن دا الله د نیو کی و انه ولا کل شئن کبیر او یتمن دا الله تعالی شوانه قدرت او طاقت والے و ان طاعت اتیتن یتمن الله قیامت راتونکو لارو وشی عاشق مشتاق کی وان الله وكيلنا يا باصر اطورتكم من ها تعال رسول قبور تشتقبرني ومن الناس بعض الخلق يناصرو يجادلوا السناني اذا غريت بارد دين التوحيد الله كي, كي بغير علم بغير هدايتنا بغير هدايتنا ولا كتاب منير او بغير ب كتاب رواننا پداسه حال کی چڑھون کې دې سخت تمردا یم ان فهمای چې پداسه حال کی چڑھون کې دې اځي سخت تمردا غیب الله ان سبیب الله دې پارچ خلک گمراهان کی بلارې الله نا لهو دې پارچ دنیا په پا دنیا کې خرم مشرمن نجي وی ونذیقه او څه کو دلر یوم القیامت پرد قیامت عذاب الحر قاصدون کې ذالک لاوی داشر مندی په دنیا کې او داسې زوونکو کے عذاب په آخرت کې دما په سبق به هغه مالو قدمتی یدا کا چروانو راوی غلیل لا سوستا وان الله هی کمن الله له سبی الله بن النبی مده ظلم کوم څه تخلو باندې جانو وان الناس بعضه خلق المناصو يعوذ الله چې بعدت کیدالنا لا حرفن تشک باندې پشکشک وَيَنَسَاءُبُهُ كِتْرُورُ سِيجِرُ تَخِيرُ خَيْرُ خَرُ نُ مُرَادُ خَيْرُ دُنْيَوِيٌّ اِلمُؤْمِنُ رَاضِي بَچِي دُورْشِي مَالِ دُورْشِي اِتْمَأنَّ بِهِ مُعَارَامُ نِشِي دِيدِي پَدِعَابَدَ اللهَ بَعْنِي وَيَرَنَ نَصَارُ مُبَارَكُ دُنْيَوَدَر خَرَاصَرُ راغَلِ وَيَنَسَاءُبُهُ فِتْنَتُنْ اَخُورُ سِيجِي بَلَ فِتْنَتُنْ سُنْتَهَانْ سِ تَطْلِيش إِن قَلْوَانَا وَجِي او دې دې جن په خپل مخ ده اني خسره په دنیا او آخرت ده اني د دنیا او آخرت زالک هو الخسران المبین او بعد تاوان سرغن زالک ده هو الخسران المبین دغه توان سرغن باندې باقي خله چې نه وایته ما مسخ نه راغی نو اوس سره خبره اما څومره امر غواړم یو وخت مو جیره غروب شو بیماري پراله و ماره یو نه ګوره مې کوم خراسر نه نه دکی باندې تر راځي د جنرال سره خند راغلی دغه پیښه هیڅ نه پخ غریب شو کاردار خراب شو ته ماله مړو نه خرا سره نه راغلی الله رب لوست د منافقانو حال ذکر کو دی یدور علی دین نن لله سیوال الله ما حجل علی یبروه چنه zarar دته کولو شوه دینه معنا یم شو او نور په څو د رسول شي zalika dawara dalanda الله ودوالال البعید بادا گمراهی لرئید یدعو را بلدی لمن خامخا غصوب یدعو من اصل که لماو لیکنی دالان دیو که لدور روحو بانیو یدعو را بلدی لمن خا غصوب دور روحو چه زرار درامدد کول داغ اقربو دیر نزدید من نفی دفع دید رامدد کول داغ نام لبیس المولا خامخا دیر دا انبادی ولبیس الاشیر اور بدر بده دا مرورو ان اللہ د سکانای فلل ذینامن وردم متیاک سانچایمن ورو دی وانل صالحات یمنه کړيږي جناتن جناتن تام دا کی جناتن به تګری چروان دہی جوا من تحتها الامهار لا نباغاتو محللات و باغو نهرونا ان الله یفعل ما یری یکن ان الله کوی حواچی را دې یو داو من کانا یو ذنن ہر اصور چی با خیال ساتی سا اللہ ینصرہ اللہ دا چی هرگز انداد بو موسی اللہ دکی غمر کرپ دنیا و پا خیرت کی دا خبرہ بلغ سکی فلیندد بسببن علی السما فلیندد بسببن مدیر و رگدکی بسببن یورسی علی السماعی اسمان تا یا رسید اسمان ترازون بکی سنمال یقتوا او بیادا پیغنبر لے چکم مدد راگی ندا بکت کی فالیان نظر مدیدی بوری سوچو فکر لیو کی حلو اضحبننا آیا بیپلی ببناکی دو ہو دی مکر و فرق ببنا حواکو یغیز چو دی غصہ مدد اللہ اید اسمان برازی مکو پچاما ندا خبر بگر لگی جدی پیغنبر سر اللہ اولی مدد بنا نماز جو وسینے اسمان لوروفی شکر نما مدد ته بندي مدد خونشي چيوه نو اثر و رنگ به غسيل وجه نوركينا يا نماز لکې به سامان ورا دوچ من کانې زن سو سوچي دا خیال کوي الله ينصر الله دا چارګز امداد دی لکه الله دا سره په دنیا او اخرت کې فلندد به سبب نور سماه نو دوی وروګدې دي سببونه او رساله سماي هغه څدغته ورته سنن الوقت وعجاد زان پانسی کی فلان غرمو دی بوری حلو ده بننا چه آیا بوک لدن نکی دونی جن نکر و فرد دنما غیغی چه دل اغسر و رستوان زان نمر کی ناللہو تبه زان مرکای کار سکے زب دخلتی عمبر مدد کے وکذالک اللہو بارن ینزلنا ہو رالی دلو انی با واضح واضح وَأَنَّ اللَّهَ كَانَ يَهْدِي هِدَايَتَهُ مَن أَحَاطَ بِهِ ۖ وَصَدَّ عَنِ غَضَبِهِ إِرَادَةً ۚ إِنَّ الَّذِينَ دَعَوْا كَثِيرًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَالَّذِينَ هَاكَثَرُوا دُعَاءَهُ وَالشَّعْبِ إِنَّ مَعْبَدَتَكُمْ فِي الدّارِ ۖ وَالنَّصَارَىٰ وَالمَجُوسُ وَالْمُجُوسُ جَرَىٰ بِغَيْرِ عِبَادَةٍ ۗ وَالَّذِينَ كَثُرَ شَرَطُهُمْ مُشْرِكًا ۚ بے شکا اللہ و فصلوں کی تمند بھی کیونہ قیامت پر از دکانت ان اللہ علا کل شن شہید یکینا اللہ پایو شبان خبر باروین علم تلت گورو میں اے ان اللہ یکینا اللہ رب العزت یزد دلہو سجدہ دی اللہ لا تابدار دی اللہ تھا من ہوا مخلوقات سے سماوات جتاس مانو کیا ومن فالعرب و هرغ سوك تدی پزمکا کی و الشمس وراللال تابیوه والقمرس قبنور تتابیوه والنجوم سور تابیوه والجبال و غرنا والشجر و غمی والدواب و او آم زندسر و کثیر من الناس او دور دخلقنا خلقو کی مومنان ملتابی و کثیر او دور دی پو خلقو کی حق قالو لواب چسابت شیغ تاغیبان اغاب ومن يمن اللہ هر رسول شا lustفکری فما لہم مکرن انا بایدالرسو كذتور پائم چا ومن يمن اللہ هر رسول شا이시ون ومن يمن اللہ هر رسول شا lah what Blair ورسول حاوم او سلم آشا قوی اللہ چکو ہوشی حاظانی دا گوڑا لیوی کافران و مسلمانہ لیا گئی حاظانی دا گوڑا لیویی ختمانے دیوگل سرہ جگر ماردی جگڑی کئی پر ترخیامت اگر کافران و مسلمانہ لجنگ دارو غرازی میں ترخیامت اپور بلکہ خیامت کی دن جنگ بھی صلو اللہ جگلے د تبارد دینوں دا تحید دستل <سؤال> غض کے اللہ دی رہا کسان کسرو کے کافران دی اکتی عطلہم پریک رشوی دی من نار جانے دور دا اور جانے والا اللہ جوری کری یو شب من فوقروسیں دل خمین ارادو لگوشی دکاسا دل سرون لگی الہمین گرمو با یو سردو ہیں ویلکو لگوشی پدل گرمو با سرا ماہا فیب تونہن چروی پفیٹو کیلی والجلود او سر منو دون بولو کیهی و لهم نقام امن حدید او بید تارا بروزونا بید و اسپنونا اللہ موت پناہی و را کے جانل اللہ قُل لما رابور کل چرورا دولاری ان یقرویو منها چروجی دو دورنا من غن بغن بوجنا وعیدو فیها مواپس بکرشی پلیور کی او ارتبو علشی وزوکو سکی عذاب الحروق عذاب صدهم کے جن اللہ دے شکا اللہ ادخل اللہی وربنا جویاکاسان چې موږ نه نانېو مليکړو دنه جنات جنته ته دا چې جنته به په دې منته ته ته هله انهار چرالان به د بنګله دغا ته دا به نه هره نا دیو هللو فیها قالوا واشری جنته په سیها پر من اسا ربنا نمذهبون شداو سرور وله لوه عمل غلرو ته ته بندوی ته د نړۍ باندې خصوصیت کوي حدیث تراوی او قران الله قران جل الله ذکر کوي فرض د قیامت ماريو اللهم الله جنت جوو شو د دنګریه چې راځي او سمره پوری کېدې ته د اس کې لاس نه وي سمره پوری داو دنګری نه دکولش ولباسهم شيها حرم اځه مې د دې زمخنه ته د جنت کې درې سم نه وای دا ان وهذول الطيب من القول او هدايت كروشو ديطا او طاقتو وه نه من القول تفسير تر طيب و ما على ان الله توحيد مسلك اور ثبات سمشه يا من القول قران ته مراد ده په قرآن تاسماوي کې هُدلت ب کو او لار ف شوبيته غط پهنا دله سر حمب او هداڪ شوبيته طرف د اللار باغستا شو چاتا ان ل م ب شقا کسان ک سر چې کااف سمان صبي اللهه او خلب ب بالله واللارنا والمص اللهم يا حرم يا الله للمات چه برځوله د امنه لپاره د خلکو سوا ان العاكف في برابر د سي دونکو شهيد په مجد الحرام کې ول باد او د بار مراتب کې چاته کلمه وله حق و ومن يرد فيني اگر تشيرا بدل الله قديكي بالحاد من راي ذن مزوکنو بسطو دل من عذابن الاندازات دردنا اکنام و اغبو انا لابراهیم مکان البیت و اغبو انا کلچ احکار کرو مو ابراهیم اللہ سلام که مکان البیت یا غزید بیت اللہ شریفون چکلو جونلو دنیا جونلو ورطن احکار کرو دلچدہ دیوال پکن جوتورتا کب اللہو مو ورطن و اغبو علیکہ ښکارو په دې بیان کوم چې ایبراهيم علیه السلام ته مقام الہیتی هغه دې ته الله شینforeach په دنیا د نور خویا هغه ته ویل وللا تشریک بی والقائمين وبثارو دربوكم وركع يسجدو وبثارو دربو کو دسجیکونکو دپلای جوړته الله ورته خلقو له حج اعلان وکړي ایبراهيم علیه السلام او الله لمن اوا صبر له بوو ورسول الله ورته پتاه واس او رسوله تعالی واظم شن الناس الحج اعلان وکته خلقو ته حج کوله سره یا تو کرو جالا راضی بتاتا قبل کل جو عمرن او پہر اصور لئی او تار اخوانے وعلا کل جو عمرن او پہر یو اخوان دبانے دیر بے پلی مظہور کمزور کرے وعلا کل جو عمرن او پہر یو اخوان یا تین راضی بدئے من کل سجین بہر لار امی کل رنا دلو بلو لار نو راضی ابراہیم علیہ السلام یہ خلقو مادا اللہ کور جوڑ کرے اللہ در تعلان کئی چو حج لرا شئی پچاپا نصیب کچو حج وید مورو پلار پشاگانی کیوئے لب دیک مجھے جنہ حاجی چکلہ دو مرد حج حرامو تڑی مجھے وی لب دیک اللہ با ابراہیم علیہ السلام دعوات جواب ورکے آگئی خلقو اللہ مکور تغوار را شئی دی چو مرد تڑی اونیت تڑی نوی لب لَبَّیکَ لَاشَریکَ لَکَ لَبَّیکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ تَلکَ لَکَ وَالْمُنْتَلاَ شَریکَ لَکَ اَللّٰهُ یُدْسُهُ پاره دغه حَضْرَاشینی له شَدُ دغه پاره چې ها غُرشیدای منافعه لَهُمْ اَغَافَدُ خُلَقانَ وَرَزَقُهُمُ اللّٰهُ ینی لسن دو ی الحجیو یو لسن دو لسن علامات آسوانی رزقاهم چو رزق ورکو ذا اللہ دیتا من دهونت لنا اندونا اور مدر رزق قربانی حکولو دینا وات عمل بائثا او ورکو دو دینا غر اگتا الفقیرو فکرتا سنن لیقو تخصاهم دعا دو تار چلی کی احرام چه تغلی مجیز آمدر آلام دینا وشبید اللہ ویخیرمو ملرکی ببر صلی سمال یقبو تفسهم دی آدری پارک اللہی کی دی تفسهم آخر اخبر والیوفو نزورهم اوپرکی مجرم اخبر خالف دا اللہ وطعرا والیتیوفو او دید پارک دی توافو کی بالبوت العتید تاغا کور زور کی العتید تماعنا لالقبیم کور زور کی یا العتید تماعنا لالعزاد وال د تا تغاف کبل جو را توړ کو ر انظ یعنی دغه د ح سےصل الله ومنغ چا تعاهو کو غتوو کو حرومات اللهه دغ ز منندو احقام د الله س و الله ن دغه ب ډره غوروي دغطار ان ربّ پ ورض ووهلت لكم الانعانو حلال کروشوی تاسو بطار جناور اللہ ما يطلع لیکن مگر هاگا چلو سیشی پتاسو باننین فجتنبو الرسا نظانونا بچ سا تید پلو تینا من الاغسانینا بیبادت دبو تانونا وجتنبو قول اللیور اوزان بچ شای میلان کون کی خاص اللہ تا غور مشرقی نبیهی او مشرق شرکن کی دبعی اللہ سرا ونی مشرق باللہ چاہ چی شرک تبا اللہ سا فتاننا مآخر منس سمائے تبا ایدنے دیر اپریو تبا اسماننا فتخت فہتر فتخت فہتر او تحوی بیروہو یا اغرغو ایدلر یا زینرتي فهيق بعيد نه ذالك دا حکم داش نه دا رحمتي جي طور ۽ من عزم شعائر الله هر وا چيز ته کو دا غنخذ الله شعائر الله دا غنخذ د دنيا الله فانها يكن من داتاهم بشائر الله من تقوى القلوب بادو به ترغداري د ظنونان لَكُنْتَ صُدُورَ طَارِقِيَةِ دُونَانَ وَرْكِي مَنَاصُ الْسَيِّدِ فَايَ نَصَلُ دَرَي وَلَيْسُ مَنَاوِي سَرْلِكُ قَوْلَ إِلَى جَنَّنِ سَمَنْتَرِهِ نِتْمَالُنِ فُورِ صُنَّ مَحَلُّ هَذَا ذُو بِحَلَالِهِ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ دُبَاغُ یا منسکن جو دو قربانی لوذکر اسماللہی دیو پارچڑایات کریم انباللہ علاماتا واسمانی رزقہم چل اللہ ورکلی جیتا من دہیمت الانعان بوناورنا فا الہو کم معبود استاسو مددگار استاسو الہو واحد و مددگار دےو فلہو اسم مودا واللالرطاب شعیف و بشرل او اور کہ اے اماں محبوبہ اجی تو ان کو پا صبح چھما لاجی کی تو اور اور کا اللہ نے بہا تھا شان دی وا وکل اللہو خدا کو اللہ دی آیات بنا نے تفسیر کی لکھی و بشری محذقین اور اور کا اے اماں محبوبہ اجی تو ان کو اکثر دابا دی ایران ملنگان دفتر پر اس کی دی تفسیر الرحمانی کی ایمال اپتنی اللہ حضرلی چل اللہ خوی عجیزی کا ان کو لحیر اوکا دو جو دیدی پتی وَبَشِّرِ الْمَثْمِقِينَ او زور اوک عجیزی کا ان کو تا عجیزی تکھار آبو سر بوس کے عجیزی سر تلاوت کے عجیزی سر ذکر کے اور کتا ایزمات کے پزان لئے انتو برستے دھت کل اوپل اغرزو کل ابل کل اغرزو مضاف عجیزی نشوا وَبَشِّرِ الْمَثْمِ او زرور کا عجیزی کا انکتا عجیزی کا انکی سو بڑی اللہ من دعا کسان دیزا زکر اللہ کلچ رایات کرشو اللہ رب لیت و جلت قلوبهم تیرشی زوند دی با قیامت دی جنت و دی قبر خبر کی اغلو یری و سواب لینا او دی صبر کنکی دی علامہ سوابهم تا حوث مانچ رسید لیدی تکلیف والمقیم صلاح اذا تا ಬಂದیکي تمو و من ما رغم نارضتنا چون ورکرې دیتم شقوم دود الله لاره چنه وي ول ابن الرحمن قربانی یا الله غرونی دې منه با تاسو بازار مين شاعر الله لا ما ته دې دین الله نا لکن تاسو ته رافيها ته دې خانه کې خير نفبد دنیا او بسم الله الرحمن الرحیم رادوی مند الله علیه قدوس حانوانی شیا شات ولاردان و رحمان می خګره دغه بجو چلالو راغه دغه سنت تللا او اوخ کې هغه سنت نه وي هغه نه اخته ته ته یا خلف یا غصا اغه رب ستو یا موبهی موبه ستربغه هغه ته وایي اذکر اسم الله علیها صلاۃ و سلام را دینده الله ته د وسان باندې تولا را صحابه د خوانه قربانی ته ولا را کړو غا میخه ته څوک ولا علی کی مصلاۃ سنت دغه چی غو حقیکی اې اختصار او ترغیمو د خلفات سنت طاعت و ولا را باندې طالتا کله چې ور هیږي ور کولای تاسو ومن و اوور کئی دونا القانیا صبر کون کی فقیرتا والمہتر و سوال کون کی تا واقع ملقانیا تو آمور کئی دونا القانیا صبر ناکتا والمہتر و سوال کون کی تا تغالق اللہ ادارنی سخرناها تابیو فریدی من یدعو خان لکم تاسو بزارا لعلکم تشکرون دیو پارک تاسو شکر ادا چرن رسی اللہ تلہو محا غخیب جو قربانی ولا دماؤہ انہو بھمینو محا ولا کلنا لہت تقوامن کن لیکن رسی اللہ تاغفر جائی تا سنا اللہ بغل اخلاص لگو اللہ پہلو محفو سکے قبال قبال نسخ رہا لکن تابو کردی اللہ دا جناور تا سبطارا لتکبر اللہ دیو تارک تا سلو بیان قید اللہ آلامہ اغا طریقی مطابق جل اللہ تاصلہ ہدایت کرئے ہیں وغشر المحسنین اغزور ورکا اغما محبوب اغنی کمل کون کتاب ان اللہ دے شکال اللہ و دافعو دفقوی ان اللہو نے لا کسان نا آمنو چممنا نسک دفقوی اغا شرد شریوانو اغا مکر او فرد ان اللہ دے شکال اللہ لا حب و محبت نساکی کل خوان دہری او خیانک جر فرق فور اغنا شکر سرام الله بنا جاازتڪ ش پسسانانتایقع تلوونه چېڏفر جي ب شو اللند بجن جاابت को د ت صبان چې تبان ن ظمڪ شو داने جاد د دجه اونی آيات بجهات اوېهتهسانان <سؤال> اويهو مندي آروهن چې ب را ش مشي دخپو کرونا دغه حې پهناه سرهلا کو مګبا چوهنددي پررض ந الله هو ر منند الله <سؤال> د توهتته سببګ را شوي وله دف اللهه ت چ دف د الله بعض همم د باغ بعضغي ددي لکو نخام خالر علشو باو سوانو عبادت خانی دو پرانو و بیعن عبادت خانی دو نسوارو و صلواتن او عبادت خانی دو یہودو و مساجدو جماعتنا دو, دو مسلمانانو یو ذکر فی حسم اللہ کفورا شیادو لشتائی کی مند اللہ دول دول کجہاد نو الله جماعتنا دولی دلی په دیغه نو را کمل کیږي هغ نشتا بخارا سمنګر میشاپور داتله لاکې رسېږي هغه جماعت ته پرګرځو بدل کړي چې کله جهادي نو بیا جرګي ته جماعتونه بدلې ولا یمصر الله مېمصرو خامخه انبات ته الله الله چاہے انصرو فسو د الله د دوستانه انبات کړي سو د الله د دوستانه انبات کړي مېمصرو دینه ویالیا اوه ان الله <سؤال> هو النعمة لا قويه ما ما قوته وطاقته الذي اوجوا الغالبين الذين داموا منانهم كسام دين متنهم في الارض فجروا من طاقه وركبه الحكومه ترغه الصحابه و الخلفاء الراشدين دور راغه حکومت بسون غي اقاموا الصلاه و و و اعطوا الزكاه وركبه الزكاه و امروا بالمعروف حكمت عليهم في ومه منطرو خلک ب من کوي بنارااوو وشر में وال الله آت بور او خاص الله ل انجام ب طلوکار وو ک ببو کا ک سردي د بروغ مثبت کو تا تہ فقط ک ضبط ب ش د برغ مثبتڪلو قبل مخل بقوم بمونلو سلامعاد معادو و سوسمو او قومو او مرگرو بمدین دشوغ علیہ السلام قوم وقضب موسیٰ ددروغو نسبت کرشو موسیٰ علیہ السلام تا فاملی تلو کافرین نما محلت ورکڑو کافرامتا سنما خستو هم بیانرانیولو جی فکی فکا ننکیر یو مانے دعوی سرنگو انکارو ما پجیبانی فکی فکا ننکیر یعنی انکاری علیہ صرم یه انکارهم اپ دیوانے یاس کف کان نکی سچو سکان مواقبت لہ صرم ما د دیو من قریۃ اللہ دیر د کله نہ ہلاک نہ ہلاک کڑی دی مونا وہی ظالمتن اھال نہ نتیب کلوہ ظالمن صری خاویۃ مالا ورشہ حدیث فہی خاویۃ مالا ورشہ سید غفلی خالیه تن راتروتی علی عرشها تا چتوند دیواننی سید غفلی چلی خالیه تن راتروتی بیا دیوانی به دیوانا عرشها پچتوند دیواننی یحامتن تمامت خالیه الیمرازی داغرمانې تفسیر رحمانی کوي کفر کی arab baka'a wa salamatia be chitunawaina wa dirun mu'attalatin aw dor ku'an bi be kara pruhuni shi wa dirun mu'attalatin aw dor ku'an bi be kara pruhuni shi wa qasrin mashid aw او دیر قیان باب معطولتن بیکار پر خودلشید و قصر مشید او دیر محلات پاختہ بیکار پر خودلشید اس سبت تیو سیگنا او تقومی دیار او پدغا علاقو جتی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دو صحابو اللہ مخلو راضی او چتی اے جائی سر با مچ او جا رہی با او حدیث کی راوی نبول اسلام ان سر کا تکڑو او پل او خیو تدا احالا کله چې په دې د الله عذاب نه در شو چې تلوار تلوار تیزه اتلمی سیر الله وايي اده یې جرنیو څلار دته موکا کې تطقوم له هم قوون چې شی دای په راهو ملائکه نو نه هڅه دیسه چا څوک ورکی په دې باندې او ازان یو شی دای په راهو ګناه فانها يتمنى في سداله لا تعمل الابصار مجلن مسترجو جوتہ تہ تہ ولی ان تعامل القلوب التي لكن راندگی یونها فی الصدور تتمنى کہ ترتنی سرجو غتہ تو پر غالی ط نے محبوب ابواب الله وعده ہرگز اللہ مخالفت وَإِنَّ يَوْمًا يَقِينًا هَرَوْا عِندَ رَبِّكَ تَسْتَغْفِرُ وَتَرْجُوا فَتَأْلَفُ سَمْعَهُمْ فَشَامَ ذُرًّا قَالُوا إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ مَعْنِكِ تَاسِيشْمِرَ وَتَعَيَّنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَبَوُكَ وَنَامَتْ لَهَا مَا مَهْلَكَتْ الْقُرَى ذِكْرُ آلِئِتَها وَهُوَ ظَالِمٌ ظَلَمًا أَهَالَ دَارِكَ لِقَوْمٍ وَلَا ظَالِمُونَ ثُمَّ أَخْضَعَهَا أَجَامِنُ وُلُوبِهِ وَلَيْلُ ولي الْمَسِيرِ أَفَمَا تَرَضْتَ قلو آیا ایوہمنا سے خلقو انما انا یکنن جلکن تاثر پار نظور مبین یردر کونکہ انسربن فاللزین حاکسا نامنو چنم منام دی وامر الصالحاتو مدنو ترونیت لہم دید پار مغفرتن دخنبئی اللہ بردئی جناہم معاف کی وریکن کریم اور رزد بئی عزت کړای شي چې دوی ومنځه راغونکې معاذینان چې دای په خپل خیال کې زموږ نبی او اهلو مان او راځو تر انګې وه یوه په تحریف کوي دای کې غلطه معنا وني کوي معاذینان په دا ډول حال کې چې دای په زموږ نبی او اهلو معنا داسې کول غواړي ولایت اصحاب دا تاسو مستحق به جهنم سمع الله من قذله نور عليه من مستنانا مر رسوله في رسول ولا نبي منه في غندر الا اذا تمنى ما الخشوت في غندر ما الله كتاب نست الق شيطان وقول والشيطان وسوسه نيته دعوه التمنس كي دعوه التلاوه التمنس كي مبوضی اللہ باطلی اللہ ماہا وسوسیلق الشیطانو چوچو غلر شیطان سنن يحکم اللہ آیاته او دامن بطی اللہ پل آیات ماہا فزمدن منانکه واللہ علوم حکیم اللہ بیتوها حکم تعالی لو جا لبیتو پارچو ادر گئی ماہا وسوسیلق الشیطانو چو غرزی وچو غلر شیطان لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ عَاتِصًا بَارِقَةٌ فِي قُلُوبِهِمْ نَرَوُا ظَاهِرًا تَظُنُّ كَنَرَوُدَ شَكْرِ الْمُنَافِقِ بِوَالْقَافِيَةِ قُلُوبُهُمْ أَلَحَرَكِ سَخَبُ زِنَاهُ وَإِنِّي الظَّالِمُونَ مِنْ ظَالِمَانَ مَشِي شَقَاتٌ بَعِيدٌ خَامِ خَالِفٌ مُخَالِفَةُ مَرِكِ وَلْيَعْلَمُ الَّذِينَ يَهْدُونَ سَارِچُ فَشَاهَةٌ صَامُوتُ الْعِلْمِ شَرَكُ الرَّشْدِ إِلَمْ بِاللَّهِ تَوْحِيدُهُ الْقُرْآنُ أَنَّهُ شَيْءٌ مِنْ با حق او رښتیا وستا در په طرف ما فؤمنو به نورم مزبوط ایمان راکوي د اني فتثبته له قلوبهم پس مرن شي د قران ته جنګو دي فتوهتا پس مرن شي له د قران ته قلوبون جنګو دي و ان الله يتمن الله لا احد اللهم غامخو جنته لا کثانو ته چي مومنانی الی صراط مستقیم اغلار میغا وَلَا عَذَالُ اللَّذِينَ آمَيْشَ لَيَا كَسَانْ كَفَرُو چُقَافِرِ فِي مِرِيَةٌ تَشَكِّنِنْ هُو دِو قُرَانًا حَتَّى قوې چې دغه سره خیرني الملک یوم لله با سایط بدرو معنی د خاصه الله تعالی یحمدون فی صلبه والاطمن ندیشه فلذو فساته نامی چې مننه دی وانا لصالحه ملیکریمیک فی جنات نعیم و وتذبواتنا اود درو مسبطنه کوه جنات اور لا اتابا کثان لہم یہ بار عذاب مہین عذاب بے شرموں کے والذین ہا کثان حاضرون فی سبل اللہ کہ حضرت کرے دے اللہ تعالی رکھے دے ظلم دے کفر دے جگری وطن اترے ثم کو تلو یاد قتل کرشن شہدان کو سن اور مات یا قتل مرمان من سن لا یرجو خام خاروجو دورتي دیته الله ارزګو جنت رزقن حسنا ارزګو خیستان شهدا او لکه مریه ملاوی الله رضوی الله سره کورو وین الله یتمن الله ربو هو الله خیر الابطون خامخا ذا الله ور ارزګو قرتون کني لو دخلنهم خامخا ور بنوکی الله دی د ور بنوکی دوتا ور دی نو وَإِنَّ اللَّهَ يَفْتِنُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُ الَّذِينَ حَامَ حَثَهُ حَلِيمُ صَبْرُ مَحْدِ ذَلِكَ yani, مَن فِي صَلَاتِ دَغْرَ انْ وَلَكَ سَمُتُ الْمُتَعَالِي وَأُرْلا وَمَنْعَ قَضَا هَارَ بَدْلَا غَطَا يَا مَنْعَ قَضَا أَرَ تَصَاوَر كَبِ الْمُسْلِمَا شو صلى الله عليه وآله اذ ذاك لم نترش و طبعا لم ينصرنا الله لم ينصرنا الله خامخ اندات به الله ان الله لا غفور غفور و كن ان الله خامخ اندات كن كن زال <سؤال> تبع بان الله تبي سبب چون الله يليل الليل النهار ورد المكايش ترى ترون الليل والنهار فلن اور من كايز نتوان اللہ سمیحن بشور یکنن اللہ دوری دنکلی دنکلی دنکل تل قدرت بخائی چکو رہ برابر باب ان اللہ پدو سبب دانی یکنن الحق دو معبود دو پرشتیہ ده مددجار دې پرښتیا یا انما یکن منه غیب هما چې دا خلک را بډی مدد کوي مندو نه سیار دی هو ال باتل هغه باتل مافیدانې خلک دې ځان مجو کړی وان الله یکن الله العلی الکبیر دا اللہ ای تگورنا الله یکی من اللہ رب الویت انگلرہ ورائی من السماعی دبرطرف نمانوه فتصبح الاربی فتصبح الاربی نوزر گزنکا مخور را تکشنا نکتکشنا وبرز باران روی رائی یادا تھی چو چکرہ سیستک افکارینا داد دید دبین لیتنا مردن اللہ را جنگی اچھ از مکوا دباران ورون کا ان الله یکن من الله لطیف من رحیم حضور خبر بار میں لہو بدی اللہ کو اختیار کی مناسف السماوات کی آسمانی کی و مناسف الارض کی زمین کی و ان الله یکن من الله لہو الغنی الحمید ہاں مخاطب اللہ دے پرائے الحمد استائش صفات میں بیان کرش اللہ یکن اللہ خَرَلَکُمْ طَابِقِ رِطَاس وَقَارَا مَا هَرَفَ اللَّرْدِ جِھمُکَتی وَالْفِتُ وَالْفِقَاءُ کِشْتَایَ تَجْرِیرَانی فِلْبَحْرِ تَدْرِیَاتِ کِجو ہمری ہِے کہ حکمِ الله وَيُمْسِکُ السَّمَاءَ وَلَوْ دَسَّمَ عَنْتَکَا لِلْأَرْضِ دَاجْرِیْنِ غُرْبیجی پَذْمِ کَذَانی اللَّهِ اِذْنُهُ مَغَرُ تَکُنَّ الله وَيُمْسِکُ اعنی علر اللہ اثمان انتقال الاربید داچی دیر دا این ورزیجی تب اغنقان اللہ بیمی مظر کے حکم دار اللہ باہمین ام اللہ اتمن اللہ بنناس پخل کو لرعوف الرحیم خام خادمین اکن کے مہربان وحواللہ اللہ اعباد تحیات ان کی جنگی تریئی تاسو سن میمیت تنجاب عمر کی تاسو تاسو انل انسان لکفور یتمن انسان خام خام شکر او لكل مت بحر مدکارا جعلنا من سكن درځه له نوتر یا من سکن لار به بنګوي طریقه ده بنګوي ذن سکه چې بیت ده طریقې باندې کولا یا همنا فتو چه حي تدا تر کی بان عزت هی تهلی صلای ماج انکا تسجرد نکا تا سره ظلم ری پرکار کا راز الخلق دختل وقت ای تا وقت ربد دادتا اله کا وی لا توحیدی هی او عبادت هی و دل کا راز الخلق راز الخلق لا اله ربد کا توحید دختل وقت ای نکای کی منت چی محبوب لا اله الا المستقيم خامخایت هدایت میګبان می وان جاء د موته چر دی جګړی کای تا سره په کلورته الله اعلم الله خطوه دما تعملون طهارة سبا مزیا تاسو کنمل کوي الله یکم دینکم الله تعالی کی ته مستاسوکې یوم قیامت پرځځم فیما تاسو کې کنتم چیتاس فیتا کې تختلی فی اختلاطکم کی لَمْ تَكُنْ لَهُ سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَمَا بَيْنَهُمَا وَكَانَ كِتَابٌ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَكَانَ كِتَابٌ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ ذَلِكَ كِتَابٌ يَحْفَظُهُ وَإِنَّ ذَلِكَ اللَّهُ يَسِيرٌ يَكُنْ فِي خَضْرَةِ اللَّهَ وَعَابِدُونَ مِنْ دِينِ اللَّهِ عِبَادَةُ رَبِّهِمْ وَلَا يُشْرِكُونَ بِرَبِّهِمْ ما راثا لمنزل به شنذر علی آل ذواللہ صاحب د سلطانوں اس کس میں دلیل سلطانه متر ذکر کا د تعلیم نطا یعنی ہز کس مغرب لیجن کی نشاں غد دلیل خلاصہ تو وما علیہ لهم به علم او مشرے سولم یمال الظالمون من نسون او مشرے د ظالمون اسی کین وَاذَا تُلاَ الْقُرْآنُ كَانَ لَهُمْ سَمْعٌ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ آيَاتٌ مُّهِينَةٌ بَيِّنَاتٌ سَرْمَدٌ أَتَأَيُّكَ أغا خبير بطلاني دکنا عقیدت مشرکانی عارف متبئجهن في ذي الذين تمسندات اسامه کی کفر وکافران دی علم انکار علم انکار یا من نوزده دی یا ستینا چه بی حملیو کی دل دونتا کسان داندی یتنینا لیم آیاتنا چنلی نکے دوبا میں آیات مزمینا قلب دلچ رہیو نسی سے بھئیو کم مسئلہ جب آنا ماغو زمین طبیعت میں آفیخ مگا قلیاء افائمت دوکما مگر کنتا ستا بشر من جالکن تبور بطر فرد دینا امارو چه اورو وعظہ الله اللہی کفر وَبَكَرَ اللَّهُ بِورْدَةٍ كَثِيرَةٍ وَدِيسَ الْمَشِيرِ أَوْ دُرْدَدَ وَرْدَةً وَرْطُهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خَلْقُ وَرْدٌ مَثَلٌ بِعَمَلِ الشَّيْءِ مِثَال فَاسْتَمِعُوا لَهُ مُغْتَرِبُوا دی بِطَام إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ نُهَاكَثَام تَذُونَ مِنْهُ مُنْذُ اللَّهِ تُطَاسِرَا مَدَدَ كَوَيْرَا بَلْ هِيَ طور پر اپنے تیرو رسی اللہ علیہ اخلق و غدابا چرن نشی پیدا کولے امچ جو مچ نشی پیدا کولے کبھر تمام دنیا انبیاء علیاء مریز ونجی ملائکی راجہ مشی رب علیہ اخلق و غدابا چرن نشی پیدا کولے دو یو مچ ولوست مولا اگر کبھر تیل دو دو دو دو جہ پیدا کولے بتار راجہ مشی اللہ علیہ امچ پیدا کول خندری خبر دو و ایسنو کچھو تختاوی د میں مجھ شیم سے شیم تاکم نظر و شکران رایدی اور مجھ پاگئی کے ناس تو اختی لا استنقضی حمینی مبا اخلاص اولے مشیغل علاو مجھنا ضعفت کیا لگو کمزور دیاغ اختنطد مخلقنا والمتنید حلاغ مخلق کمزور دیچی داغنے غاری اگر چغار دینا دیم کمزور دی او چانی چغار دیان کمزور دی ایس ویڈاو لگاڑی سوپونی لگا لار دے سوک کبر لاؤ سوک جٹلا سوک مرس پگمیتا سوکور کبر لاؤ اللہ ایمان کبر اللہ حق قدری ہی دائمین پی زندل اللہ لرہا پرشتیا پی زندے سرا ترابی پی زندلے انہوں نے او گٹھے لگنے برید نا کبر اللہ حق قدری ہی دائمین پی زندل اللہ حق قدری ہی پرشتیا پی زندے ان الله <سؤال> على قوى عزيز يثمن الله خالقها قوته لا عزيز ولا غالب الله استعيذ الله ورقي من الملائكه ومن الملائنه ورسلا استعيذ ومن الناس اعوذ حن من رسول الله ورقي ان الله سميع البصير يثمن الله كل ما بين ايديهم اخران من دينهم ما خلقوا من رشد وعلالله ترجع المور او اللہ تواپس کول شتو الكارمان رائع اللہ دینا من ایمان وعلو ارتعو رکو که اللہ توزدو سجدو کئی وابدو رب عبادتو بمجیو کئی وختلغب وفعل الخیراء اوکارنو قیدنی کئی لالکم تفلحون دید پارا چپاسو کاماب شید جہاد قویدہ اللہ لا رکی حق جہاد رشتی نی جہاد با مکسر جہاد کیا دارنگو مشرکان مکتدعین سر جہاد کیا دارنگو کافر سر جہاد کیا با کن جہاد اقسام ویجتگا دغی اللہ تاسو عرق لیوی وما جالا لکن اومید درگل پتا سنانی فی الدین پدین کے من حرجن ستن یو تکلیف من لطابی تا دین د نڅتا سوچه چې حضرت ابراهیم علیه السلام غواسمه کوم مسلمانین دی الله موږ لري تاسو ته من قبل مسجد دینه پتورا ته انجیل کن بګمنه وفي هاغه طریقران ته مسلمانان منن ليكون الرسول دې ته چې شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم شهید علیکم غیا ته تاسو باندې وتكونوا شهدا او تا سو دَہاں تہ خلق و انی پا کی نماز مطابق کیتے و عاق زکات اور توحیدات و عاق شھید اللہ منگول لگو تہ جند اللہ باندې یا مولا کون دغ اللہ مددگار تاسو نه دغ اللہ مالک تاسو سمعنا المولى دغ خ مالک د اللہ یا نعمن نصیر او دغ خ دادیو او تلعا سعجو ان ناوتا محسن دیره